או בעזים. כמספר אשר תעשו, ככה תעשו לאחד, כמספרם. כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב, אישי ריח ניחוח לה' וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה אישי ריח ניחוח לה' כאשר תעשו, כן יעשה. הקהל, חוקה אחת לכם ולגר הגר. חוקת עולם לדורותיכם, ככם, כגר יהיה לפני אדוני. תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם, ולגר הגר איתכם. וידבר אדוני אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה, באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני.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 אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה, לריח ניחוח לה', ומנחתו ונזקו כמשפט, ושעיר עזים אחד לחטאת. וחיפר הכהן על כל עדת בני ישראל, ונסלח להם, כי שגגה היא, והם הביאו את קורבנם אישל ה' וחטאתם לפני ה' על שגגתם. ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ואם נפש אחת תחתה בשגגה, והקריבה אז בת שנתה לחטאת. וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה לפני אדוני, לחפר עליו, ונסלח לו. האזרח בבני ישראל, ולגר הגר בתוכם,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 ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והיתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם.